Pe 6 aprilie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Ierarha Utihie, Patriarhul Constantinopolului, apărător neînfricat al dogmelor cristologice. Întreaga sa viață a fost o mărturie a statorniciei în fața rătăcirilor dogmatice, arătând că autoritatea politică trebuie să se plece în fața adevărului revelat de Hristos. Prin lucrarea sa, el a păstrat unitatea credinței fiind un exemplu de blândețe și tărie duhovnicească pentru toți credincioșii care caută taina mântuirii și lumina harului dumnezeiesc sfinții zilei 6 aprilie sfântul ierarh H. utihie, mărturisitor al adevărului cristologic sfântul ierarh H. utihie, s-a născut în provincia frigia într o așezare numită tiacomi în perioada de înflorire a imperiului sub marele justinian încă din frage de pruncie el a primit o educație profund creștină sub îndrumarea bunicului său, preotul Sihie. Acesta, din urmă, fiind un om plin de har dumnezeiesc și făcător de minuni, i-a sădit în inimă dragostea pentru cele sfinte. Botezul său, săvârșit în biserica din Augustopole, nu a fost doar o simplă rânduială, ci începutul unei gertfelnice dedicări față de Dumnezeu. Ca păzitor al sfintelor vase, el a învățat respectul pentru sfințenia obiectelor liturgice, pregătindu-se pentru o slujire mult mai înaltă. Formarea duhovnicească și chemarea la arhierie Pe măsură ce înainta în vârstă, Sfântul Eutihie se adâncea tot mai mult în cunoașterea scripturilor, inima s-a devenind un vas ales al duului Sfânt. Observând virtuțile sale neobișnuite, episcopul Amasiei l-a chemat în slujba bisericii, trecându-le prin treptele de citeți, diacon și preot. Totuși, Dorința lui de liniștire și de viață curată l-a condus spre mănăstirea, titorită de arhierei Meletie și Seleuchie. Aici, îmbrăcând haina monahală, s-a nevoit cu asprime, ajungând ulterior arhimandrit. În acest context duhovnicesc, viața s-a devenit o lumină pentru obște, împletind rugăciunea neîncetată cu studiul dogmatic aprofundat. Alcinile asino de Cumenic și apărarea dreptei credințe. Momentul crucial al vieții sale a fost anul 553 când a fost trimis la Constantinopol ca delegat al episcopului Amasiei la Alcinilea Sino de Cumenic. În cadrul dezbaterilor teologice, el a strălucit prin claritatea expunerii, demonstrând cu autoritatea Sfintei Scripturi necesitatea de a anatematiza pe eretici. Înțelepciunea s-a l-a impresionat atât de mult pe împărat, cât și pe patriarhul Mina, acesta din urmă având o descoperire dumnezeiască prin care a aflat că Eutihie îi va fi succesor. La scurt timp după trecerea la cele veșnice a lui Mina, Sfântul eutihi a fost ales arhiereu al cetății imperiale, cu asentimentul întregului cler și al poporului. Conform proloagelor de la Ohrida, lucrarea sa pastorală a fost însă tulburată de atacurile diavolului, care a încercat să dezbine biserica prin ereza aftartodocetismului. Această rătăcire susținea, în mod greșit, că trupul lui Hristos era nestricăcios încă de dinainte de înviere. Sfântul s-a opus cu fermitate acestei idei. Explicând că, dacă trupul Domnului nu ar fi fost asemenea trupului nostru în suferință, atunci mântuirea noastră prin jertfa crucii ar fi fost doar o amăgire. Pentru această statornicie, el a fost depus din treaptă de către împăratul Justinian și trimis în exil. Exilul și revenirea pe scaunul patriarhal. În cei 12 ani de izgonire petrecuți în mănăstirea din Amasia, Sfinții zilei 6 aprilie ne învață cum suferința poate fi transformată în binecuvântare. Sfântul a continuat să săvârșească nenumărate minuni, vindecând bolnavi și alinând sufletele zbuciumate. După moartea lui Justinian, sub domniile împăraților Justin al II-lea și Tiberiu, el a fost rechemat cu mare cinste la Constantinopol. Rugăciunea sa fierbinte a oprit o molimă cumplită ce pustia cetatea, confirmând faptul că Dumnezeu ascultă glasul slujitorilor săi credincioși. Apropiindu-se de sfârșitul drumului pământesc, el a prorocit împăratului Tiberiu atât preluarea de plină a puterii, cât și data morții acestuia. Sfântul Ierarhaș s-a mutat la Domnul în pace, iar moaștele sale au fost așezate cu evlavie sub altarul Bisericii Sfinților Apostolii. Prin prezența sa în calendar ortodox 6 aprilie, el rămâne un rugător neobosit pentru toți cei care păstrează cu sfințenie învățăturile apostolice. Alți sfinți pomeniți astăzi. Sfinți mucenici și cuvioși părinți Pe lângă prăznuirea Marelui Patriarhaș, această zi ne pune înainte și alte modele de gertfă și asceză, care întregesc chipul slavei lui Dumnezeu în lume. Sfinții 120 de mucenici din Persida Acești sfinți au primit cu cununa mucenicei în Persia, refuzând să se lepede de credința în Hristos în fața presiunilor păgâne. Gertfa lor colectivă este o dovadă a puterii unității în duh, Arătând că dragostea pentru Dumnezeu depășește frica de moarte. Ei ne învață că mărturisirea nu este doar un act individual, ci o lucrare a întregii comunități eclesiale. Sfânta Platonida, pildă de nevoință în deșertul Nisibis Sfânta Platonida, care a slujit inițial ca diaconeasă, s-a retras în pustiul Nisibis unde a întemeiat o mănăstire cu o rânduială deosebit de aspră. Ea a instituit o disciplină a tăcerii și a postului, le mâncând o singură dată pe zi. Un aspect deosebit al rânduielii sale era ziua de vineri, dedicată exclusiv cinstirii patimilor Domnului, zi în care orice lucru manual înceta pentru a face loc rugăciunii și lecturilor sfinte. În viața ei găsim taina mântuirii prin tăierea voii proprii și prin concentrarea totală a minții asupra gertfei de pe Golgota. Sfinții Doi Mucenici din Ascalon Acești mărturisitori au îndurat chinuri greu de imaginat, fiind îngropați în pământ până la brâu și lăsați să piară pentru numele lui Hristos. Această formă de martiriu simbolizează înrădăcinarea omului în credință, chiar și atunci când trupul este supus distrugerii. și părinți Grigorie Sinaitul și Grigorie din Lavra Atonului. Cinstirea acestor cuvioși în cadrul rânduielii din calendar ortodox 6 aprilie ne aduce aminte de Marea Mișcare Isihastă. Sfântul Grigorie Sinaitul a fost cel care a revigorat rugăciunea neîncetată în muntele Atos, în timp ce Sfântul Grigorie din Marea Lavră a fost îndrumătorul spiritual al Sfântului Grigorie Palama. Acești părinți ne învață paza minții și coborârea rugăciunii în inimă, calea prin care omul poate ajunge la vederea luminii dumnezeiești necreate. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Din viața Sfântului Eutihie învățăm că adevărul nu este negociabil, nici chiar în fața celor mai mari autorități pământești. Aplicarea practică constă în curajul de a ne susține valorile creștine în societatea de azi, fără a căuta compromisul de dragul confortului personal, care moment din viața acestor sfinți va a inspirat cel mai mult sau va a oferit un răspuns la frământările actuale. Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim.